izala au mtetem mtetemo hapo Bukoba mjini kwa masituku makubwa sana kwa msukumo mkubwa sana. Nimeambiwa juu ya majengo lakini pia kubwa nimeambiwa juu ya watu ambao wamepoteza mali yao kutokana na msukumo ambao umetokea leo nakati za alasiri kwa kweli ni ni, ni makubwa sana na niseme kwamba nachukua fursa hii eh, kuwapa pole wote wote lakini wale usigwa bora wa na, na tatizo hili lakini pia wanajimbi wote kwa ujumla lakini pia na mgoongozi mkuu wa mkoa kupitia kwake na pia mkuu wa wilaya pete kwake najua itakuwa kazi kubwa sana sana ya kuona vipi watawasaidia hawa ambao wameathirika au ambao wame Afrika, kutokana kutafana matukio kama kama haya ambayo kweli ni makubwa. Kwa hiyo na chukua nafasi hiyo kweli mazingira sina hata na nachukua nafasi kwa popote ma kwa, kwa masikiko makubwa makubwa sana jambo ambayo lime imefikia haya mambo kwa hukufunzie tunachini sasa hapa sasa sisi wewe unakuli jumba lifako kwa kweli unafanya msiba ambayo ni msiba mkubwa. Kwa hiyo niombe tu kwamba e, mungu wa uaminivu katika kitu hiki ambacho ni kipindi kigumu na mue na pia na uhakika jitihada nyingi zitafanyika za kuona nini la kufanya kuhusuru kwa sababu wameathirika me, wa kutokana na, na tozo hilo tozo hili kwa hivyo ninasema pole sana na tunji ni kumomba Mwenyezi Mungu aweze ku, kubinyesha amani yetu na utulivu lakini kwa kweli na hapa pole kwa maskitu bali hata ifungua inakufa hayapo kabisa sana <laughs> na na kusema kwamba tutakie na heri na kwa sababu tu ya hili sema mimi nimefika tu jana na sikufanya kile hapo Mombasa kukupeni ponzi kuweza kukonana na kufarijiana kwa sababu ndio uhusiano wa binadamu kwaona sasa ni poleni sana na Mungu azidi kuwatunungu na Mungu azidi kujinda ukoba yetu pole sana